Fala Melide, a túa emisora de confianza no 90.5 da FM. a música de Melidaos por detrás, creo que son Melidaos, eh, pero falo de memoria. comenzamos Faladoiro doiro e comezo sempre pois saudando a estas fantásticas rabazas. que tal, Ángela? Hola, muy Moi boa tarde, Hilda. Hola. E moi boa tarde, Virginia. Hola. Y moi benvindas. Achegados un poquio máis os micros para que se vos escoite un pelín máis alto. Bueno, que aí polo mundo de noticias así interesantes. Non ímos a falar do tema do Banco Popular, ¿no? Porque de eso qué aburrimiento, ¿no? Digo, se si queredes falamos, eh? que se desploma na bolsa, pero non é moi interesante, no? digo, non, pois no. pasamos do Banco Popular. A ver, cousas máis máis a pé de rúa que entendan os nosos ointes, que hai de noticia por aí importante? O apelido... Non sabe deso dos apelidos? No, no. Bueno, pois a partir do 30 de junio, do, ah, men, do sí. mes que ven... A partir do 30 de junho, o apelido do pai deixa de ter preferencia. Aquí, en España, ata o de agora, sabedes que o máis normal sí. era... Pois eu, por exemplo, teño como primeiro apelido o apelido do meu pai, non sei se si vostedes tamén, sí. as tres, o primeiro apelido, e era o máis usual, non? De feito, eu solamente coñezo a unha persoa que levou da nai, porque cando naceu, impuxose a nai e dixo, no. non... Parinoeu leva o meu apelido E entón leva o seu apelido Pero o máis normal Vos conhecedes alguén que leve primeiro o Danai? Non, non Porque é o máis normal Bueno pois A partir de agora iso acabase E os pais teñen que emitir un escrito Coa orde de preferencia é dicir, Se prefiren que sexe o do pai Ou prefiren que sexe eh, o Danai Isto pasa coa reforma eh, do rexistro civil eh, Pensades que por un tema De eliminación de machismo e de quedar ben, de formas, ou por un tema de máis de, de igualdade, non sei. Ou parece unha chorrada que non hai que tocar? A ver, a me non me parece unha chorrada. Pareceme que, non sei, por unha parte que teña, que teña que ser o, o apelido do homem o que vaya, o sea, o apelido do pai o que vaya primeiro, pois pues non me parece moi xusto. Pareceme máis lóxico que podan elixir os pais cal, o sea, o que prefiran uh -huh. que vaya primeiro. E se tiveras un fillo, que pactarías? Temos ahora unha nova angelita e que lle pos de primeiro apelido? O teu ou o do pai da nena? Ama, a mi gostaríame que fose o meu, pero habría que falalo. Bueno, habría que falalo, claro. Esperamos non ter que falar eso nun... No, de momento no. Esperamos non ter que falar de eso nun corto espazo de no. tempo. Hilda, que te parece a medida? A min pareceme ben, porque... Eh, bueno, Anai eh, eh, a que espario como e que é quero que decía Eva, é decir, Eva, Anai deste rapaz que coñezo eu sempre decía, parino eu, levei no eu, dinxe u peito fago eu, decir, o rapaz é o meu fillo, tamén é fillo do pai, pero claro. primeiro o meu apelido. De aí latiño, elativo tivo moi claro, vamos. Si sí, a min me ben que que poidan elixir que que apelido, que irán primeiro. E ¿Eh? mm -hmm. ti, si tivéramos agora unha hildita mm -hmm. ou un hildito que esperamos non telo en moito tempo? Hombre, eu creo que como Ángela que había que... Habería que falalo. Habería sí, que haber... falalo. Pero sí. en principio, ti dirías tamén... Porque isto vai a cambiar sí. os apelidos de toda España porque a mí me parece que a partir de agora sí. todas as mulleres van a decir primero el mío. E xa en ese momento vai a haber un problema de pareja, eh? Porque canta xente sí, a verá sí, que sí, empezan obviamente. a discutir por eso e o tipo que se pon bravo e di, no no primeiro eu que son o pai e anai nai vai a discutir a min dame que iso vai a xerar moitas discusións moitas, eh? Si, sí, sí, pode ser Estamos creando conflicto eh? Pero no. a solución é que Ata que o rapaz se o sexa se se claro, consciente que, que sexa el mesmo Que, que decida, pois pues, quero o apelido do meu pai ou da miña nai Ou quero os dous da miña nai ou os dous do meu pai Pero entón, con que idade o rapaz pode mudar o seu nome? Actualmente, cando hace oito anos, ti podes sí, cambiar sí, E os apelidos tamén os podes cambiar? Sí, sí. Podes poñer Pero o... eso tamén é un rollo, no, porque entón cambias eh? de identidade creo, eh? que no, no, creo que antes Eu creo que cando hace oito É cando hace oito É antes Eu creo que antes Eu creo que cando hace oito É cundazo a oito. Pero miren a cousa, eso tamén é un pouco rollo porque cambias de identidade. Podes ver, cambiar o teu sí, nome, non? O, no, sí, sí, o nome, sí, o nome tamén. Sí. Sí, entón, e podes cambiar o, o, os apelidos, eu en vez de chamarme María, elixiría Virginia ou Maripepa, sí. me pongo Manuela, cambio os apelidos parece que teño unha identidade distinta. E que vos apelidos non sei se se poden cambiar. si. Sí, sí. A orde si, sí, a orde si. Sí. Si me poño un nome que se xa para home e para muller, me poñome por exemplo Luca, uh -huh. no? que é un nome para home e para muller, entón poñome en vez de María Luca, en vez de Torre Rodríguez, Rodríguez Torre. Luca to, luca Rodríguez sería eu, en vez de María Torre, e que cambia moito o conto. Uh -huh. No, sí, sí, pero... Digo, para todo o papeleo, uh -huh. no. sí, sí. o meu expediente administrativo estaría todo A miña vida de antes, sí. o ¿no? carné uh -huh. de conducir, cando fixen a carreira, toda a uh -huh. miña vida, eh, con María Torres Rodríguez. E a partir de un certo punto, Lucas Rodríguez. Uh -huh. No sé. Digo, eh que me parece raro. Vos teríades... A ver, ¿te ganas de cambiar un nome? Non vos gusta o que tedes? o que? A me gusta moi. Ángela. Te quedas con Ángela para sempre. Sí. Hilda. Hombre, a ver, é unha unha hombre, entonces. A ver, ni me gusta, ni tampoco me... Ay, pues a mí cada día me gusta, gústame más, ¿eh? Pero... Escríbelo con H, Uxinguella. Claro, es que es con H. Ah, eh... no lo sabía, pero cada día gústame más. La gente suele llamarme Gilda al principio. Ay, Gilda. Entonces, en plan, ay... Gilda, bueno... Pero, sí, me gusta. Vir, eh, ¿tí qué cambias, no cambias? Bueno, a ver, cambiar no, pero... ¿Gusta chato un nombre o no? O no, sé, o si no Antes no me coment? gustaba nada porque son a señora mayor, pero... Ay, pues a mí me parece muy elegante o nome de Virginia. Sí, ah, son alegantes. Súper elegante. elegante o sea, no me suena son alegantes. Sí. Virginia. Virginia. So que, claro, como me llaman Vir, pues... Pero Virginia son... A... Son alegantes. Sí. Traje de chaqueta. Traje de chaqueta sí. con taconazo, Virginia. A mí sí. son a poderillo. A poderillo, claro. poderío O okay, que digo, ey, taconazo, traje de chaqueta, muy elegante, Virginia. Sí. É como Mercedes sí, ¿no? claro. Te imaginas unha Mercedes perro flauta? No, ¿No? Imaginas unha Mercedes eh, Así, no Como éis es manda y... Claro Pois pues, non me marca eso ¿no? no sei sé. Bueno, en todo caso non cambiades No, no. Bueno, Si cambiades tampouco vamos a cambiarlo Aquí ahora mismo así sido opinando eh, Esto é un pouco falar por falar Bueno, outra cousa, mm, hai un estudio como non, iba a sacar un estudio que fai Tinder Que oh. Tinder? A red social que normalmente utilizan parellas eh, homosexuais para ligar Ah, e eu non sabía que eran homosexuais Pensé ah, que era sí, uh. Normalmente hetero. utilizan sí. Sí, Tinder, oh, sí. Sí. Está especializada Eu sabía, vinha en internet, que era unha rede para buscar sí. novio ou novia uh -huh. pero pero non Normalmente eu sabía... creo que sí, eh. ¿Sí? Ah Bueno, pues en todo caso... Ah, pues no. igual huele gringuer. No claro, no, no, no. no, no. no Tinder ¿Qué? yo creo que... Eh, o sea... Yo creo que sí. Tinder yo, es pa' Tinder todo. Tinder creo que es todo, sí. eh. Pero no yo sé. recuerdo esos anuncios. Yo creo que sí. Porque hacían anuncios. Yo sí. solamente sí. vine anuncios sí. de apadrina sí. un tío. Sí, Ay, sí a sí, padre, un tío sí, pero a, tío, sí, pero a, pero a mí sí. de Tinder no me suena, eh. A mí tampoco. De Mític es así, sí. De Tinder para solteros exigentes. Claro, sí. Pero mira que boa campaña Que todo o mundo Para solteros sí. exigentes O de Tinder, a mí é que me sona chocolatina Si, sí, sona no Porque huevo chocado. kinder E ah, ah, todo bien, mundo sabe bien, okay. o que é, no? Huevo kinder, Tinder titirín, Todo moi igual Bueno Pois pues esta, esta empresa Tinder fixo unha enquisa e un estudio moi grande Porque xa se interesa das profesións e dos traballos que preferimos para ligar é dicir mm. que preferimos as mulleres que sexan, que fagan os tipos que nos gustan que pensades vos bombeiro tío, policía no, cousas no, destas de no, sí. a ver, bombeiro, no, porque bombeiro porque temos aí bombeiro porque temos aí de bombeiro Cachas. Os calendarios no. Bombero sí, bueno, calendario sí. Estaba hay... falando dun estudio Non do que, ti, ah, do que pero no, pero, gusta pero, ti Pero Vir, a xente sabe que os bombeiros Van sin pilar con barriguita Os bombeiros Pero non hai bombeiros de bueno, revista Eu eso, conozco bombeiros que son moi guau <risas> A ver, os bombeiros da Coruña Fan un calendario Eu vin ese calendario Desde aquí, Bomberos de la Coruña Llamad a Radio Melide Por la tarde E preparamos unha entrevista en directo Sin problema, Sin problema. Pero logo haberá bombeiros Que teñen sí, barriguita E sí, sí, claro. que teñen lorza E claro. que están calvos E claro, sí, ¿no? claro. que non se depilan sí, sí. Digo eu, non? Sí, Poño que sí, claro E policía, oi, policía Eu coñezo algún policía que... Pff, Vaya, por Dios vale, Policía os conozco no. máis feos Si, eu tamén Ai, policía feo, eh Y te imagino, la policía puede tener 60 años. Con lo cual, el policía ya está... Retirado. Sí. Ya está, no sé, no sé. Bueno, para ligar, las mujeres prefieren, atención, encargados de tienda. Mm, bueno. ¿Encargados de tienda? Que no sé por qué. Debe ser por aquello de bien vestidos, sí. duchaditos. Encargado de nivel, ¿eh? Estoy encargado de tienda... Destes, claro. Que... Encargado, ah. me imagino que de, de tiendas de ah, prestigio, ah, no, ah, decir, vale. de marcas de moda, pero vamos, mm. de un nivel, non encargado dunha tienda aí de Juanito comestibles. <risa> con todo o meu cariño, eh, Para Juanito, pero non non ese, o o, o prototipo de tío que queren. A ah, bueno. que tamén teñen fama de ir así puliditos, bueno, mm. con as uñas limadas. Sí. Para entendernos, non así. E mm. diseñadores. <risa> Carai, mm. non me acertamos un... Non, no, non acertasteis nada. A ver se si agora acertades... Se si dices de decir artista ou algo así, non sei... Ti, el típico escritor... Non, profesión es liberal... Artista? O guitarrista, músico o profesión así... Profesión liberal, claro... Compositor, Ajá. guitarrista, escritor, no. escultor... Mm. Este é es que non se sabe moi ben de que viven, non? Sí. Diseñador sí. de contenidos... Que diste que fai todo o día... Mm. Esta xente así que... Programador informático... Que non sabes moi ben de <ríe> que <ben. ríe> Claro. Bueno, eles, que piden eles? Mm. Alucinades que, que vos vou dicir. Que difícil. ¿no? Que piden eh. eles como preferencias cando lle sae a casilla de médico, non sei. Se sí, médico. Na, por, mulleres médico non están boas, así falando. É unha pista. Un modelo, claro. ¿Eh? Unha pista. Como? Unha pista. Ah, te entendía chapista. <laughs> eu eu entendin y artista. Eu chapista decía, As mulleres chapistas, non sei como están. Arreglando coches, non teño nin idea. Nunca vinga ningunha. ¿No? O, o mellor no, as modelos elles aburren, non? Porque as modelos Están de moi delgadas, non? Si non, sí, no, pero as típicas, as que non sei, bloggers ou algo así. Mm, bueno, eles YouTubers. prefiren a ver, estudiantes de algo moi concreto ti diseches agora eu digo psicología ti que diseches, que querían mulleres cando que dixen, médicas ah, diciste médicas ah. a, o primeiro que diseches pero médicas médicas cando acaban a carreira e empezan a exercer o mellor xa son un pouquinho bellas entón non xes van, prefiren estudiantes de medicina Porque consideran que son listas que teñen nivel. ¿eh? Claro, non no as piden tontas. decir Queren oh, no. mulleres que estén bien físicamente, pero listiñas. E entón, estudiantes de medicina, porque logo teñen tamén o chip de la médico que viene ah, con la bata sí. blanca. E entón, deben de pensar, pobriños que todas as estudiantes, claro, de medicina, dan ese nivel no para ligar. E entón, mira, Virgi va así, va encamiñada. Pero claro, a médico de 50 non xes vale. Entón, estudiantes de medicina Que máis? Profesión destas de que non se sabe moi ben sí, eh... Editoras Editoras Que fai unha editora? Editar. Editar Pero editora de, de que? De... Pues sí. Ven en xeneral de, de, de fotografía No, ¿sabes? de unha editorial É uh, xa claro, ah. <risa> claro. me podería Metar <risa> fotos eh. Editora, editora Que fai a editora cando se levanta pola mañá e vai a traballar? Non nos sabemos moi ben. Una bibliotecaria. <risa> sexy. Bibliotecaria, sexy, pode haber, claro, tamén o millor. E oh, no. logopedas. Uh -huh. Uh -huh. Porque consideran eles que cando as mulleres falan moi ben, moi correcto e así moi documental de la dos, pois que lle resultan atractivas. Non estemos los jorobados, van pola rama aí de ciencios. Claro, vos ides pola ramas. De ciencias... Bueno, estudiantes de medicina e ramaciencias. No, no, no, claro, pero non as por letras. Ah, claro. Vos ides por letras. Bueno, as editoras te bueno, que ir por letras. únicamente Digo eu. E hmm. aparte que bueno, vos non bueno. necesidades ir o Tinder. No. Que, que máis <risa> vos dá? O que pidan estes xones? Chon... Debe ser un pouco chonis tamén. Sí. No, o Tinder, no, entón... No, sí, no. no, Tan pueril, no, tan pueril... moi no, pueril... todo Claro, dicir, nivel, nivel, o millor... Agora sim me estás coitando alguén que está en Tinder que non se ofenda, Om, eh. Empleados de de no eh, hai de todo, eh. É que ese é o problema, que a ver, hai de todo. Claro, claro todo. O teu traballo non te vai general, definir, ¿no? claro. Pero o traballo define moitas cousas. É verdade. Sí, de... Si, pero ou... se tes que traballar nunha cousa que non te gusta é eh, porque tens que ganar, ou sea, gañar cartos, non che vai definir, eh. é que Claro, pero a priori, momento, a priori ti prefires na primeira casilla cando pos eh, ligar con unho que trabaje en un matadero ou con unho que sea escritor ou periodista de deportes? Que prefires? A priori? Bueno, se de deportes bueno, escritor, de escritor. Deportes porque logo chegarás a, a casa pola noite e terás tema de conversación Sobre o seu traballo, estarás cos seus amigos uh -huh. E falaredes del novo libro que van a editar Das publicacións, da feira do libro Iredes xuntos á feira do libro Todo moi así, todo e moi esnó Claro, e o que traballo o millor Pois cargando caixas nun almacén de algo Ou poñendo andamios Pois que che vai a contar Virgi, cariño, puse 20 metros De andamio Uy, no. No, O millor non tes moito tema de conversación Non no sei, eh Eu nunca tuve ningún mozo que montar andamio, os digo, non é <risa> certo? Supoño que por eso a xente sí. se para a pensar e mm. porque tamén hai unha mentalidade, non ten a mesma uh, mentalidade. Mm. Un home que traballe, pois pues non sei, a ver, decideme algo que vos guste, unha profesión. Un artista. Pois pues é, un compositor, arreglista de música. Así, moi guai. Eh, pois pues, supoño que non terá a mesma visión da vida que un tío que escollera... De traballo, pois, pues, eu que sei. Militar. Hombre. Por exemplo, militar. <risa> no. Sí, no. Non sei. Non, non creo. Claro, a, a mentalidade ten que ser moi distinta. Mm, mm. Esa non digamos cando son cousas especificas, non? Profesión, banderillero. <risa> claro, aí xa, ya... ala, chaval. Claro, que hai profesións... Bueno, profesión. profesión. Es... Bueno, non é unha profesión, pero casi casi, eh, oh, cotizan. Sí, pero... Intentan cotizar, vaya bueno E logo o mito de que de que O típico obrero de la construcción Pois é, ten un bo físico Mide un oitenta, morenazo, depilado Músculos, pelo bonito E ollos claritos Este mito existe ou pensades que Eu, ou o sea, con todos os respetos Claro Pero eu nunca vi unha persona así En plan, é es que sale Nos videoclips de música e cousas así. Non, sí, dan. é verdade. Vos acordades no. do anuncio de Coca-Cola? Que anuncio? Sí. No. No. Bueno, houve un anuncio, vos erades moi pequenas, claro. que Estou preguntando unha tontería, como se nota es que estou maior. Eu só me recordo Argentina. Como se nota? Los... Cual? O de que decía para os flacos, para os altos, etc. Ah, sí, pero no non, non. Esto nos meus tempos, como se nota, como se nota? Nos meus tempos había un anuncio mítico cando non había isto tanto de machismo e de feminismo. No? Entón, era un anuncio de que eh, un obreiro cunha funda, estaba nunha obra, nun andamio, e sacaba a funda sudando e bebía unha Coca-Cola, así veasellas gotiñas da Coca-Cola e tal, cunha música, e así ente paraba nas oficinas... E as mulleres miraban polas fiestras, levantaban as persianas e quedaban todas pasmadas porque o tío quitaba así a funda. Bueno, tío, como estaba o tío? Como, como o vídeo que vos vou mandar despois que negarei que vou mando e que está quedando isto grabado. Pero este, era así, decir, típico modelazo cunha música e todo mundo... E então quedouse un pouco aí, quedouse no chip que los mo, que los obreros son así. <risa> No? No, claro. ni noutras cidades, é <risa> os obreiros, a ver se si agora nos chama algún obreiro, que nos chame un obreiro, por favor, que nos chame un obreiro daí do polígono de Melide e que nos e que nos mande foto tamén, Fotos porque si nos falamos con <risa> respeto, Claro. E nos respetamos todas as profesións, eh. Bueno, eu ade torero no, pero eso é mm, es unha cousa miña. Bueno, máis cousas. Mm, ai, mira hablando eh, de Torero, que acordame agora sabedes que en Almonte, en Huelva, están ahora empezando con lo de la Feria del Rocío. Sí. ¿no? La Romería del Rocío. Sí. Bueno, eh, está prohibido cantar y bailar despacito ¿eh? este ano. ¿Por qué? Porque por un decreto da de su alcaldesa en un bando municipal mm, especifica que hai que velar por la conservación de las tradiciones y promover el respeto hacia las formas de expresión que le son propias al momento y a la Feria del Rocío. Por lo tanto, queda prohibido los bailes y cantes que no sean los de carácter tradicional, facendo referencia a que súbeme la radio despacito, de máis, de máis, de máis, non se poden poñer pois nin na romería do Rocío nin cantar palmeando en grupos despacito nin nada por o estilo de feito, Ay, bueno, que Vayan cantando oleo ole. eh. Claro, todo moi oleo ole. todo moi tradicional De feito, nos tenderetes que hai na festividade do Rocío só poden vender cousas típicas do Rocío e nada de ter nos propios tenderetes música en calqueira xeito eh? decir non se pode ter nin un MP3 alto nin nada de nada Eh, música que non se sea tradicional ma, formas de expresión que le son propias al Rocío. E despacito non le é propio al Rocío. No. Que opinades desta señora? Eh? Estarán los del río encantados? Isabel Pantoja estará encantada? Estarán... Digo eu, non sei. No, que sí, opinades? Pero... Eu devo quedar a cabeza ben descansado porque... Oh. Oh. Imagina de aquí que a nosa alcaldesa chega a usar un rock e dí, che, vamos a cantar música tradicional galega. Nada de despacito Ni nada de... nos Paf todos con música sí. galega Bueno, os pubs como son locales privado Bueno, son de titularidade privada Pero logo son públicos Non sei se si aí estaría permitido Pero na rúa por exemplo Pois pues non se podría poñer ese tipo de música Joa é que a calle é de todos Si, sí, a rua é de todos Pero non podemos facer o que queremos nela Por xente así non... <risos> Claro Opa, eso que... Que un, un pouco, non sei é un pouco o sacarte a libertad de expresión a ver, que eu entendo que queira conservar o sea, tradición e todo eso pero, claro, pero ¿sabes? aquí, no, aquí o sea... non se trata de entender e tal Ti farías sobando, cantarías despacito pa xorobarla. Home claro. cantar otro tipo de música. No, claro, eso puedes, no, no, pero di, pero que son serían cousas tradicionais, o le la romería del Rocío oh, claro. no vas a cantar os Dire Straits, ¿no? Home que cantar cosas propias lo que di ela, eh, eh, formas de expresión que le son propias. Es que eu non me vexo en Pero Entonces, con que, que objetivo vai eso? Ti non te ves no Rocío. No, é que eu non me vexo vivindo. Así. No, que... Pero porque non che gusta da Lucía? No, no, no, non no estás dicindo eso. Pero en plan, non sei. A ela non lle ole ole. Flamenguillo no. No. No. E no. o de ir co supertrasi e o clavel así na cabeza e no. tal. a mantilla tampoco, no, nada. nada. o carro de caballos. <risas> tan no. nada, plaza de toros allí o le le. menos mal, menos mal que se si chebeso alí eh ou se que ti xa no Rocío xa non vas, É que é que ni siquiera me imagino, xa, eh. parece me imposible, un pouco surrealista. Total. Virgile, qué? Te vas al Rocío? No. A ver. Estaría ben coñecer outras, co pero non no. A min e que esas cosas non claro, non me gustan, a ver, respetoas. Igual que me gusten que igual que me guste que me respeten a min, pero no. No. Pero no, non vas. Angelita. <risa> no, a min no. A min te chiste pus velos aí bailando así oleo, leo, flamenquillo e tal, pero no. Oye, pues o flamenco é moi bonito. Os paus do flamenco ben tocaos, ¿no? A min non o sea, gusta. O que tama, ver, no, mí non volo A min non gusta. É <risa> sí. que iso ten que ser algo moi sentido, eu creo, xa o sea, que te lo que vivir de claro, dende claro, que eres pequeno, de, sí. eh dende fóra Pois... Pues, Nos vemoslo como un pouco... Igual que aquí, pois... Pues, é es que non sei, sabes? Para eles igual unha moñaira que nada. Eh, igual unha persoa de aquí... Pero, sen embargo, o flamenco é coñecido en todo o mundo. O sea, sí, sí. É eh, de feito é eh, o que... Claro. Que España con conhecese porque Por flamenco paella... Eh, por to eh, toros. Por to sí. Claro. España... É te... eh, dicir, tío Millor, vas a Hamburgo... E... Y... Ole, ole, traxe a Sevillana e dín sí. España... Sí, Ahora, como vayan os melidaos sí. Igual din estes que ne son A gaita galega igual non lle sona mm. Confunden tamén coa gaita escocesa, suponho mm, Bueno, nada O bando, en principio non vos parece moi no. axeitado no, no, no, no. no Nada, e se o fai aquí a nosa alcaldesa no voulle preguntar poco. Cando volvo aquí a entrevista Dos mércores vou preguntar A ver se si fai o bando este ou un parecido e logo estamos todos a unroque coa pandereta na má <risa> bueno, máis cousas 4.200 panadeiros protestan ante a RAE e por que protestan? os panadeiros coa RAE mm, pan con pan comida de tontos queren que se saque este refrán este dito tradicional Vos nunca escoitadxedes pan con pan, comida de tontos? Non. Non? Non? No, no, pois pues, é unha expresión moi moi levada, moi traída. Pan con pan, como un refrán. Pan con pan, comida de tontos. E entón, claro, sona tan mal que queren 4.200 están asociados para que o quite. Mm. Bueno, como non sabedes o que, deixámolo. Bueno, isto sí que me alegrou moito. Mm, sabedes que hai a primeira sentenza firme dun xuez italiano a uns pais... Porque o fillo denunciou porque estes puxeron fotos de toda a vida do rapaz en Facebook, Whatsapp, Instagram, <risas> que bonito el niño aquí comendo el lado que bonito el niño con los reyes magos, que bonito el niño su primera comunión, que bonito el niño y cuando le pongo esta chaqueta que bonito. E eso lóxicamente, é denunciable totalmente. Decir, ninguén pode poñer unha foto túa, exponerte publicamente O rapaz, lóxicamente, gañou, como supoñou que gañara calquer rapaz que o faga. Entón, que opinades? E se si os vosos pais puxeron algunha vez fotos vosas, se si o denunciaríades, non? Nos meus tempos non poñen porque non había Facebook, nin había Instagram, ni nada desto. De a ver, as fotos que puxeron miñas son fotos que... Pues... Ah, se a puxeron... Xa, lle no, direi sí, a, a teu ver, pai fotos O sea que ti de maior cabreaste E sí. plaf, vamos ao juicio Non, porque son fotos nas que salimos todos Ou fotos, eu que, sei, nas que pues, fotos Nas que Non hai nada comprometido Non me importa que suba Se si houbera unha foto na que houbera algo comprometido pues... Denuncia Non, de non, no, pero ti podes denunciar igualmente no, sí, Tires no menor me de idade Eu poño unha foto tua mm. Sin o teu permiso Que non mo podes dar Eu poño unha foto túa no meu Facebook e ti podes me denunciar. Xa, bueno, pero Entón, claro, aproveita. A e ver, o mes voue pasar sempre. Se ti te, te enfadas un día cos teus pais, que saibas, estou che dando ideas, cando veño teu pai, mátame. Non, si Eu a miña Nai xa me moito porque cando éramos pequenos eu vi o Xabarin Club sempre aparecía o número de, en plan, do en maltrato así e dicíalle mamá ti maltratas, me non me fagas nada malo que te denuncio. Eso todos los nenos todos los nenos lle dixemos algo unha vez aos nosos pais, sí, no? Sí. Eh, que te é denuncio. Sí. Non me toques que te, te denuncio. Viña a miña Nai a tirar da orella e eu, que te denuncio." Illa, que opinas da sentencia, da lei neste caso? Hombre, a min mí... Pareceme lóxico A ver, meus pais... Bueno, meus pais xa non ten nada de... plan, redes sociales. Nisiquera ten un móbil destes... Que ven, que tranquilo vive. Ten deste así... Normal, Nokia normal. Sí, Nokia, xusto. Ben, eu tiña Nokia hasta que me obligaron a ter bueno, telefono. Bueno, no, ora cambiouse e ten un Samsung... Pero non ten... Dixenlle, queres que te instale WhatsApp ou algo? Dixenlle, non, no non, quero claro, non, non, claro. Vive, tranquilo sí, vive señor, tranquilo, sí, señor. Vive Sí, señor, vive moi tranquilo. Entón xa non hai de andar poñendo no, fotos túas. O sea, ten Facebook e WhatsApp, pero non... Non lle gusta po poñer nin fotos nosas, nin dela, nin... Moi ben. Así que ti non podes denunciar, claro. Que pena. Me no. cachis, saber ver, Virgi, que... Non, sí, a ver... Pero e parece vos caso, correcto... Te parece vos correcto? Imaginate se poida frenar os pais. Eh, o sea, enfádome con Ángela e denuncia. Sí, e que é tan fácil como é. Sí, sí. eh. Como enfadaste con Ángela? Claro, Ángela, claro. por exemplo, sube fotos comigo. Eu digo, pois pues, non che dei permiso e gano eu. E que é tan válido. Pero sí. como tamén ela é menor non ten responsabilidade civil nin penal. Ah, bueno, cando tenía un animal. Espera, espera, espera. Que máis xa, recir. Os menores estades moi amparados pola lei. Uy, pero si a poco, Anxe da? la pongo unha foto miña En calqueira medio E te denuncia non, Eu non podo denunciala porque ela é menor de idade Non ten responsabilidades Mano, Pero xa le queda un ano Claro, despois podemos darlle moita Mano, cañita En un ano se pode, podes facer moitas cousas Bueno, en realidad Eu sendo menor xa non podería ter redes sociais Si, sí, a todos daz seis anos Depende cal hai ah, no sé. que a partir dos dazoito non se poden, ou sea, as dos dazoito non se poden ter bueno. ah, non, e iso onde ven? cando, cando creas a sesión ai, si, sí, sí, non sí. lo sabía o sea, que está toda España en fraude de lei pois pues si, sí, a maioria ou como isto whatsapp no sé. creo Instagram que a partir meta, dos dazoito non sei, sé, pero hai algúns sí. que as dos dazoito eu creo que si, sí, eh non teño ni idea non sei sé. No sé, bueno, no que a veces no tamén son recomendacións en plan sí. bueno pero os pais os mayores señores teñan cuidado con andar poñendo as fotos porque logo claro o rapaz medra vese ve ridículo nessas fotos e no. os seus compañeiros burlanse ou as súas mozas ou tal e o rapaz di mm, pues ahora voy a por mi padre así que ollo con eso E última noticia sabes que en santiago se está montando la tremenda e máis que se vai a montar o día 10 porque eh, o local que ocupaba para facer as súas actividades o centro, eh, bueno, a asociación Escarnio e Maldicer de Santiago de Compostela, eh, está tapiado con bloques e a ese rapaces non se les permite, lóxicamente, facer alí esas cousas, eles eh, fixeron unha manifestación, a Policía Nacional eh, cargou contra esa manifestación, e etcétera, etcétera. Aquí quedou un conta a súa versión, eh, opinión sobre casas ocupadas, sobre centros ocupados, ocupados sobre la policía, sobre los ocupas. A ver. A policía pasouse moito, creo eh? porque hai outras maneiras de, de non sei, de votar, votar. For así dicilo a xente fora, non tes porque pegarse. No, a ver unha cousa, eles non estaban dentro bueno, do imóvel xa... porque cando eles chegaron alí xa estaba tapiado mm. con bloques eh? a policía non nos botou de ningun sitio isto foi unha manifestación que fixeron sí, sí, polas sí. rúas de Compostela por eso, pero non sei na manifestación tampouco sei a que ven que lles peguen desa forma porque, a ver, eu non estaba ali eh? pero polas imaxes que vin pues, foron bastante salvaxes uh -huh. opinións que, por aí? se si é unha manifestación é que non entendo porque lle teñen que Pues eso darlle pausa xente eh... Pensa o millor tamén os, os manifestantes eh, pois pero... estaban en plan agresivo, eu non estiven en eh, esa manifestación pero vin informacións que decían que os manifestantes levaban tamén pedras hai xente que di que arrancaron tapas de alcantarillas para lanzarle a policías, as pernas non o sei, eh. eu non estaba Me parece un poco exagerado Porque sí. tampoco se cantó pesa una tapa de una alcantarilla no, no, sé. no creo que no sea no sé. tan fácil de quitar Ni sé Porque si no claro, ¿cómo se quita Sábado un? noche Sábado noche a quitar tapas de cantarilla. No, hai moitas que sei que están, sobre todo estas que teñen recillas e tal, Pero canto pesa unha tapa dun alqueró cantarilla. Pensei nunca as Ui, moi cale borroca, te veo yo eh, arrancando por aí. Policía de mi jig. Hoyo sábado pola noite que lle arrancan as tapas das alcantarillas. Pero si hai moitas sueltas, pero Si, non é que non sei, eu nunca arranque ningunha. Teño que probar un día a ver se pesan ou non. Pero, pero polo visto, a cousa pues, foi así. Claro, só depende, non? O non estar ali... Claro, e se si estivéramos ali e policías, contaríamos seguramente... Falame Melide, a túa misora de confianza no 90.5 da FM...